Розното патенце Бил хубав летен следобед Майка Патица Си избрала подходящо място Под едно дърво до езерото За да снесе яйца Снесла пет яйца Изведнъж тя забелязала Че едното яйце Е по-различно от другите И малко се разтревожила Чакала ги да се излюбят най-после, една сутрин, яйцата започнали да се разпукват едно след друго. Пип-пип, казвали те. От четири яйца малки патенца подавали главички към големия свят. Всички яйца се щупили, освен едно. О, какви сладки бебета имам! Аз съм толкова щастлива майка. Но какво става с петато яйце? Патицата се разтревожила. На това последно яйце е нужно толкова много време. Тя легнала върху яйцето и му дала цялата топлина, която можела. Това сигурно ще е най-красивото патенце. Що му трябва толкова време да се излюпи? Една хубава сутрин, яйцето накрая се разпукало и оттам излязло грозно сиво патенце. Пип-пип! Това патенце било по-различно от другите. Пип-пип! Било много поедро и доста грозно. Пип-пип! Никое от другите ми деца не изглежда така. Това може би ще бъде грозно. Майката патица била изненадана, като го видяла и се натъжила. Надявала се един ден и то да стане като братята и сестрите си. Но дните минавали и патенцето оставало грозно. Братята и сестрите му му се подигравали и не искали да си играят с него. Патенцето било много тъжно. Ти си грозно! <съкък> Вижте най-грозното нещо на земята! <съкък> да, махай се! Много си грозно! Ние няма да играем с теб, грозно чудовище! Всички му се смеяли. Грозното патенце било нещастно. То отишло до езерото и загледало отражението си във водата. Никой не ме харесва. Толкова съм грозно! Патенцето решило да напусне семейството си и да се скрие дълбоко в гората. Дълго обикаляло съвсем само изгъстата гора. Скоро дошла зимата. Навсякъде имало сняг, патенцето било нещастно и треперело от студ. Не можело да си намери нито храна, нито топло място да се подслони. Срещнало семейство патици, но те не го приели. Ти си много грозна! Какъв е този грозен младеж? Патенцето отишло в кокошарника. Но кокошките го накалвали с човките си и той избягало. По пътя срещнало едно куче. Кучето го погледнало и си продължило. Тогава грозното патенце си помислило «Толкова само грозно, че дори кучето не иска да ме изяде!» Нещастното патенце отново започнало да обикаля из гората. Там срещнало един селянин, който го занесъл в къщи на жена си и децата. Но домашната котка го преследвала, затова патенцето избягало и от селската къща. Скоро дошла пролетта и всичко изведнъж станало свежо и зелено. Патето вървяло и вървяло и стигнало до една река. Зарадвало се, че отново вижда вода. Приближило се до реката, където плувал един прекрасен лебед. Патенцето се влюбило в птицата, но се срамувало и свело глава надолу. Когато погледнало към водата, видяло там собственото си отражение и се удивило. Вече не било грозно, а се било превърнало в красив млад лебед. Сега разбрало, защо било различно от братята и сестрите си. То било лебед, а те патета. Оженило се за красивата лебедка, в която се влюбило. И те живели щастливо до края на дните си.